re kuleroak hiruarrenaeta da. Tenok ditugu jakina geure maniak. Aitonak usoekin hitz egiten du eta ohi muturra tomatetan guztitza gustatzen zaio. Aitak, egiten du siesta garaian, gorka tontozaperoak edo edoozeinin bazterretan egiten du pisa. Amari berriz, hipermerkatuko lanik gabe geratu zenetik, kontuak eskatzea gustatzen zaio. Honengatik, horregatik eta argatik. Goizean, eguerdian eta gauean. Kontuak. Beti kontuak eskatzen ari da ama. Aitari, etxean bat ere laguntzen ez duelako. Gorka tontoz aperoari, edo zeinbasterretan pisa egitea gatik. Aitona txomini, Abarka lokastuak eskentzea baratzetik da torrenean. Gisonak, kesatzen zaile ama. Mundua jango duzuela ematen duzue, baina hoiobusti utxak zarete. Ezer zuzenik egingo basenute, Angela Maria lan ematen zuen, baina amak ez du soilik gizonen aurkako jarrera erakusten. Ni ere, edo zergatik eskatzen dizkit kontuak. Mase, bai ama, horain ere telebiztaren aurrean, itzali trasteza arrori, eta soaz zetxeko lanak egitera. Se, ez duzula zetxeko lanik? Ba, zatoz nirekin maindideak tol estera. Eta horreztu zaitez ondo, beti hien arratxoiek begi gainean dituzula zabiltzata, Eta horraztu zaitez ondo, beti hien arratzoiek begi gainean dituzula zabiltzata. Denak segidan segidan botatzen dizkit. Bar, bar, bar, uda parte honetan hain ugariak gertatzen ari diren euri eurizaparra da, baino kementxuago. Baina, amar urte beten dituenetik, argazki makinaren aurkako erretolika sartu saio batez ere buruan. Estakit zergatiko paritu benizun ditxososko argazki makina hori, aita zetatu zelako, bestela nigatik. Amagatik enuen inoiz argazki kamerarik ikusiko, baina nik argazki bati esker jakindut, aitona txomin soratzen hasi dela nire itxula pikotik orreindu dudan argazki bati esker.